na katika jumla ya almunkarat ambazo kwa ziko katika mitaa ya Kiislamu ni watu kujifananisha na makafiri katika mambo yao ambayo kwa uhusiana na ukafiri katika mambo ya ukafiri ni watu kutokuwa na mipaka Ima ni katika mavazi au ni katika kula au ni katika mazungumzo Utapata manyumba ya ekiislamu au ya watu ambakuwa ni Waislamu wakadhalika hawana mipaka ambapokuwa uhuliwa chochote lewa hii chahalali na chaharamu ambapo mazungumzo ni kuzungumza mambo ambakuwa ni ya uchafu, Matusi kusengenya au kudanganya ni mambo ambakuwa yamekuwa ni kawaida. Huyu ndiye ambekuwa onekana kuwa ni mtu amerevuka, amepevuka. Katika hayo kadhalika ni wanawake kujitokea mabarabarani na kujumuika na wanaume. Leo hii imetwa, imeletwa kwa sura za michezo. Na imeletwa katika sura za mitandao, katika groups hizo za mitandao. Tapata ikiwa kuna mashindano ya michezo Wanaume kwa wanawake watojumuika wote Wakishabikia timu yao na wanawake watotokamuttagabajaati pasina mavazi ya kisharia vichwa vikiwa wazi mavazi vya kubana Naam, wakitembea huku na wanaume ambakuwa sio katika maharim zao hizi katika jumla za muhalafuata ambazo kuwa ziku katika mshitama wa Kiislama